askotan pentsatu dut nora ezean ez dabilttzen arloteek kaleabazterreko mozkorrek ninduketela, nire atxekabhen berri emango banie Baina ez dut nahi Aitortza egiazkoa bada, lehenik eta behin mozorroak edu behar direlako gure sentimennduen egiatasuna ezkutatzen duen literatura erretorikoa Patxi eskiaga. Zeran zenariz Do lirriga behora initarak Otoitzen da itiztan bat utzinezak Hene azkenan diuen eriterak Hori oh, bera da denen historia, Erak bardin zean ditxipia Z iluzi ho bat da. Riren gaineko gure pasazio. Horrela e, praste etorri zait burura. Moroa gara belaino artean. Hala dio, sarga nadia bai. Eta la dio gorko goizak? Bai. Hemen beintsatu bai. Hala ala, ala ikusten da bai. Kaixotan etorri. Itakara. Itsaren ahots ekaitz eta idatigoiko etxea. Teklatzen mailan eleder. Illa <mulia> birniki laenia nuştan. Ouri perada denen historia. Eriu akbarrin zen lan ditzi fija. Karena Bi mila eta goita bateko udazken batera argi ikusi zuen liburuaren tituloa Urte atzera alaine agirrek idazten hasitako novela eta Gaurritakan, Gaurritakan, alaine agirre, besapean berazken eleberri hartuta. Karena. Gauri berada denen historia Geliua bardintzen handi jitia Zeren ilusi hone berada Uren gaineko uren pasazia Babai, agian izango ara, moroak belaino artean, gaur bezat, Egun honen zule Zer duek aiz ze Mikel enbegiradak? Zer rantzeman zenioan arratsaldean Oztegoen arratxaldean, azte azkenean? Azte azken arratxaldean, e, behasen gehiagartza jaure Ba, esateko asko, asko iradokitzen du eta ikusia izateko naia. Kristina Galarra azken e, lana, laugarren, airugarren e, eleberria, errestan... Ilusio ondiz, e, sortua ilusio ondiz, aurkeztua zerrar naspen zen, azte ezkenean, behar sengo igartza jaure gian? Ba, batetik eskerrona ez da, e, aretoa bete-bete, lepo, erritarrez, eta ingurukoz, eta eskerrona, kristinari ba, bere sormena, eta bere talentua ba, gure eskura, jarri izanagatik beste behin ez da. Eta, eta gozamenare, bai, eh? oso ekitaldi ederra antolatu zuen, liburu aurkezteko, elkarrizketa bidezkoa, eta aberaste aldera, ba, abarlotzolanoz aldibiar kantaria ere bertan izan zen, bi kantu eder eskaintzen, eta rap kantari baten, bideo bat ere ikusteko aukera izan genuen, oso-oso ekitaldi ederra izan zen. Liburua eskura dugu, baina ez dugu orain irakurri, susma dezake dana, Mikel itxua da, eta asko ikusten du. Hori da. Nienintzen ez ezberen izan, baina izan daiteke. Bai, bai, berake adiraz izuen agatik, ba beste zentzumen batzuk ba garatzeko ez, aukera ematen dio, eta itxuek ere, bai, ikusteko gaitasun hori badute, ez, e, ondo esan duzun bezala, ba, bestela, ez, bestela ikusteko gaitasuna, bestela garatua, eta inguruak ere, ba, e, lagunduko di, ezta, e, amak, e, bueno, nola baite, itxua urreko lanetan, e, arituko direnek, e, berak, ba, ikus dezan, beste begi batzuekin, baina, edartasuna, ba, barnera dezan, eta sorda ezan aldi berean. Kristina Galarraga Idazlebehasaindarraren azken lana La mirada de Mikel Irakurriko dego eta gonbidatuko dego itaka saiora bertaratu ziren artean zentzuten zenuen. Aretoa bete, igartza jauregian, eh, herritarren babesa jaso zuen eh, herritarrena eta ingurukoena Irrika pentsatzen dut. Liburuak zerbaitaratzen duen ezagutzeko Irrika besteak beste? Bai, Xiluneak eta begi belarri zabalek iradokitzen zidatena hori da, da? E, irrika, irakurtzeko naia. E, asko ta asko, ba, kristinaren jarraitzaileak gara, e, aurreko liburuak irakurria ditugu, e, gozatuak ditugu eta ba, liburuen irrikan geunden eta eta irakurtzeko desiatzen. Ez da? Eta, bueno, eman zituen e, zintzeladek ba, irrika ba, areagotu digute. ezzu nola edan zituen goliatek izarrak yes. Beraz orainnik ez duzu irari datorren osrallerako ostiraleko hit zordurako ordiaziako irakurre taldea dakan liburua? Et irakurri haste <gülüyor> hasteBTxK daukat eta gogozen nago heltzeko. Datorren ostiralean arratsaldeko seietan, ordiziako barrena jauregian elkartuko da ordizeko irakurletaldea. Eskuartean daukagun liburua Patxi Zubizarreta eta Jokin Mitxelenak ondutako Goliat eta Izarrak. Patxi Zubizarreta kidatzia, Jokin Mitxelenak ilustratua. Garalar, maralar ipuin liburu bildumako lehenengoa, landarlan elkarteak bultzatutako proiektua eskuartean izango deguna gaitz eta oraingonetan datorren ostira alean bat egingo dute elkarlanean ordiziako irakurteldeak eta landarlan elkarteak liburua eta solasgai izateaz gain aurretik ba John Fontela elkarteko lehendakairaren bisita jasoko degulako eta saioa aliketa irekiena izatea nahiko genuke ikusentzunezkoa literaturarekin uztartuko dugu eta gonbita pasa nahi diegu Ba, ordi ziarri, eta eta inguratu nahi duene hor Ederra, da, ez da, literatura tarteko jaztea e, elkarlanetik aritzea, eta alik eta beratzen egitea tertulia saio hauek. Bai, ederra, lusua eta plazera, ez da, batetik herriko e, eragilez berdinekin elkarlanean aritzea. Ez gai beraren inguruan, ba... Sortu direnak, ez, e, gune eta une berean elkartzea, bai liburua, bai ikusentzunezkoa, eta kasu honetan, ba, sortzaileetako bat bertan izatea, ba, sekulako pagotsa da, ezta? eta gozatu beharrekoa. Goliat eta izarrak liburu tertuliaren aurretik, aralar, Mundu aleku den lurra dokumentalaren ikusentzonezkoaren zenbait irudi ikusi eta horien inguruan basolasen aritzeko aukera izango dugu Jon Fontela esan bezala landarlan elkarteko lendakariarekin. Itzordua datorren ostiralean aratsaldeko seietan ordiziako barrena jauregian ateak zabal, zabalik dituzu eta liburu ere baldin badezue, ba eskuragai ordiziako liburtegian. <lipen> Goliatek nola edan zituen izarrak? Nih baina gila godak eur Bion artean ondo gozatutako liburuada eta lehenengo ikaragarri gustatu eta bi ari ere heldu genion. Joanes eta kanpaiak. Lan poli lan zura garria patxizu bizarretak eta Jokin Michelenak egindakoa, esan bezala Landarlan elkartearen laguntzarekin, oinarrizko ideiarekin. Ga es gatoz. Que. Es que. es que goaz aspalditi gatoz baña egan egiteko saltzara inoiz Eeguzki argitan hautsa izan Bilegi gaude Utzi Utzi gorpuzari norri zaten Sentitzen buru Sentitzen su Sentitzen lauso Edo zein etxetan Zindan eguan Utzi gorpuzari zaten Eta agian itzuliko dizkigu geure izan ziren isiltasunak. Agian berriro izango gara puzle. Geure geure izan ziren utxune, galera eta geiegizko piesekin. Utsi. Utsi gorputzari norri zaten. Buruak ere... Gorpusteko espazioa izan dean. Uriari du Anetsen gainean. Halaine, zer da gorputza. Jobe, ango nu kedala. Leku bat oso gutxitan joaten garena. Eta aldiz, eh, asko esaten diguna gutaz, gure minez, gure utxunez, ezta, eh, betetzen gaitu ere bai, baina, entzuten ikasi ber. Eta zerren zun behar digu? Gorputzari? Esateko daukana, ba, komentatzen izuna, eh, gure minak eta hor gorretzen dira, eskutatzuta, askotan. Ez gara konturatu ere egiten, eta ez dakit aldarrik arte, edo batean e, ateratzen diren arte. Bortoan, e, nik uste badala, euk iberdugun jarrera bat, dure buruari egin nahi badiogu, ba, etengabeko entzute hori elkarsketa bat. E, gorputzarekin, ez dakit itxasoarekin bezala ez da, e, esaten ezaten itsasoarekin itxasoarekin berroa egiten du da lanik, itxagin egiten du da la eh itsasoak asko kontatzen digula lagutaz eta, eta gure minez eta, eta barruan daukagunaz, ezta? Da? Bueno, azkenean ni bueno, bat edo oztakit, edo metafora bat besterik, ezta? Eh eta hitzakia bat benetan barruan daukagunari harreta jartzeko. Ahotskoran hitz egiten da zu itsasoarekin. Ez, ez, bueno, e, ez, baina bai sentitzen dut, hor dagoela eta eta sentitzen dut, e, bueno, beraren joate naiz, behar dudanetan eta neure gana ekartzen du. Eta ia da nire literaturan, e, eskan gonuk eia novela guztietan, e, bueno, nire literaturan presente dago ia beti itxasoa eta bueno, simbolizatzen duen guztia. Egon gaitezke? Geure gorputzetik, kanpo? Bai, bai, bai, bai, bai, bai. Bai, zoritxarrez ezaten nizun ez da, ba, nire zentzaz, bueno, nire, nire ez, e, aditu asko da biltza hori ezaten, e, bakoitza bere izkuntzan, ez dakit, e, maitazioko irakazleak modu batean esango du, zekologuak e, beste modu batean, eta, eta bueno, e, nobelau bada, lurregatze bat, eta kita zuke zelan sentitu duzun, baina bada, bueno, e, gorputzeratze bat e, horreta ez da eta, eta hori aldarrekatzen du, ez da, gorputzari behiratu, norbere minari begiratu e, hori baita e, norbera zeintzen azteko bueno, modua edo, bidea eta kendu, eta kendu, eta kendu egiten badiago gorputzari zer gelditzen da? Ba, ez dakik. Utsa. Edo gorputza dera, ez dakik. Utsunez zuloz beteta. hor askotan, novela honetan eh, jolasten dut ideia jabatekin. Eh, Zatnut, utxak, eh, askotan ez dut nogusta, ustasun handi badaukat barruan edo bina, utxak berez betegit egin dezakela ez da. Hain bihurtu alda pisutsua ustasun hori, edo utxune hori, E, bihurtzen dala, ustazuna bera materia. Zan nahi dute, bere antitesia da, ez da? E, bere utxea da, materiarik eza. Baina, esaten nuenazan, batzuetan hain sentitzen dugula, ustazun horrek asko eragiten digula, eta mine maten digula, eta pisua daukala guretzat, ba. zerbaitetan, materian bihurtzen dala, eta solidifikatu egiten dala, horputzean bertan. Eta eman, eman, eman eman? Zer eman beharko genioke? Okay? Jo, ez dakit? Baina literatura. Ez dakitzuk nola sentitu ezun liburua, galdetzen dit, alainek. Nik karena gorputz sentitut, besteak beste, gorputz barneratu dut. Alainak irre, kaisota onge torrietak era? Eguno on... Eta heina e, Prokofio fekeman digue, eh? <laughs> musika honek. Ala, hine, irukantu eskatun izkizun, irukanturen berri emantzenidan hiru obraren berri emantzenidan zenidan, eta handi pixka batera, a, bai eta Romeo eta Julieta ere bai, hor behartzuen, laugarrena izan da ere. Bai, bai, bai, bai, bai. Nik musika ditu, eragiltzen dute, e, ezin dut, ezin idat, zindut idatzi musikari gabe. Nik gustu, musika gara niretzat, Eh, espazio hontzi bat eramaten hauena mundu honetatik kanpo, eta, eta ez dakit, eh, nire hola azaleko kezketatik, edo ez dakit nola esan, nola definitu, baina eramaten hau behar duan lekura, eramaten hau mundu honetatik kanpo dagoen beste mundu paralelo edo ez dakit nola esan horretara ez eta hor sortzen da, hor dago bat, sentiberatasuna, ideiak, e, edertasunaren e, bilaketa, Orduan musikako erabaten hau. Eta beti erabiltzen dut. E, eta gainera erabiltzen dut e, idatzi behar dudan atalaren e, arabera. Zan nahi dut e, tarteka beste musika bat erabiltzen dut. Eta bide zau Prokofiezen, Romeo eta Julieta. Erabiltzen dut e, bueno, atal zan ez intensoetan edo e, indarra behar nuenetan. askotan sentitzen dut e, idaztea dala bataia dela jotea eztakdakiite eh? ez gerra batera eztakite eztadakizu ez oso ondo nola aerako zaen ezezagizu aterako zaren ere ezdakiite ulertzen zaidan baina nientzat idaztea hori da ezta sartu e... inerttzra ezin zara erbizka gelditu ezin zara hanka barruan, hanka bat kanpoan gelditu sartu inertzara e hausartu inberzara, eta eta bueno, e, ba, musika honekin egin gatzi ditut, e, zenbait, atal. Nola joaten zara, laine? Gerra horretara, bataila horietara nola joaten zara? Oso-oso biluzik, oso-oso jantzita, oso-oso babesgabe, oso-oso babestuta? Nola joaten zara bataila horietara? Ba, bueno, e, ezagunuk ea hausartu, ezan nahi dute, ezin, Ba, bezkabe, bai, e, baina aliberaren egin zentitzen beharrezkoa da, idazteko horrela sartzea, ez dakit nola esan. Aliberaren e, zentitzen dut sartu e, inberne izela, inberdo dela. E, bai, zakit, zabalik esango nuke, zabalik e, gorpuzan maten dira zu, ez dugu zunean, berari, eta da, nix sentitzen dut, nina e, nagoela Bai, da verdad, arraro sonatzen du, eh? baina nik idazten duenean sentitzen dut idazten hain testu literario horren mentena nahogela, ez da? Nah? E, testu hori da la eta, bueno, eh, ni nere entregatzen diot testuari. Idatzen musika jarrita besteak beste do, adibidez, Romeo eta Julieta, eta noiz da musika gelditzeko momentua? Ba, bueno, e, ez tagi berditzen da eh idaztea bakizu irati eztala bakarik eh ordenaioaren teklatuarekin gaude gabiltzanean edo edo kuadernoan idazten kuadernoan idazten dut idaztea ba ezagite egoera bat edo edo jarrera bat edo leku bat ezta eta hitzak eh bueno eh boligrafos trazatzen etzabiltzanean ere e, historiaren barruan zaude Ezin zara, atera, gertatu zitzaidan, alako batean, e, bueno, novelea idazten hasi nintzenean, zara izan du protagonistak Eta, bueno, atelefono dut ahi bat eukinuan, eta, eta bueno, hain dengoen barroan, novelearen momentu batez irutu zitzaidan, sara izan behar zidatela. ez alainea, bakizu? Eta, bueno, hori dei daztean iretzat ez da, mm. e, zakit, o, laino, odei handi horren barruan egotea, eta kasik hastu ikentzei zu munduare hor da bola, bueltak ajarra itxen duela, e, bueno, hogasuneko gauzakin behar dituzula, e, zakit, aitari deitu behar dituzula galdetzeko zelan dagoen, niretzat e, gelditzen da mundua aire gazten dudanean kuadernoan idazten duzu. Eh, cuadernoan idatzitako pasatzen dezunean, cuadernoan zenuen horrek bera du ordenagailuko pantailan igarotze tranzizio horretan aldaketak e, izan ohi dira. Berdina da historiaa cuadernoko orrietan eta ordenagailuko pantailan. Bueno, nik sentitzen dut historiaa cuadernotik eh, eta ordenagailutik haratago ere badela. E, nik sentitzen dut gainera, e, izate bat balitz bezala, ez dakite, animalia bat, e, ez daiz biziduna, bomba da, gertatzen bera da, historio hori e, geizten dugu mundu praktiko honetara, ba, e, kuaderno bidez edo, edo ordenari bidez, ez da? bai, egia da izazten duela, e, ba, kite zure galderan ondik ban, eh? eta hasieran... Osea, bon, ya tengo la historia, entonces no dais. Asi eran y ha estando el konturatu naiz eh libra o sentitzen naizela. Ezakiz, eh zerri borratzeko, eh zaukator kursorea eh itzalipistu, Word dokumentu baten horrea main estetikok estetikoki satarra da, no da ezakiz ematen lasan. dit. Bueno, lirikotasun bat edo estetika bat eta eta eta, eta bueno, boligrafoaren trasatzea, sentitzea, ta bueno, zerri gorrak inditzaket, marrazkiak eta bueno, ba, e, bueno, ba lehenengo salto hori konturatuneiz, no balonekin batez ere indut beti kuadernoan. Era gero, kuadernotik eh pasa dute ordonagaiora noski, ba eraldatu aldatu ditenda, aldatu e, bai, bai Liliago dala kodernak laguntzen dit oso likido egoten aizelako kodernan idaztun du danean. Eta geroia likidotasun horrek forma zehatzago bat hartzun du ordena ariura pasetzen du danean. Esan dut zakegu solidifikatu ditez nala. Karen Alaine, zen bat iraun zuen 2008ko udazkenetik 2008a bateko udaberri harteko negu luze-luze-luze horrek? Ta nolako aizan zen? Zatenperatura somatu zenuen 2008ko negu... Luzte-luze Ba, denbora zer den. Ezaten dirazu izan zala udaz genetik udaderri da, berriga, e, hori bueno, idatzi nuen, ez da, novela nabai eran, negu luzte horretan izan zala, eta ez zaitiru ditzen e, denbora objetibo hori bizi izan nuenik. Nire barruan asko denbora luzeagoa bizi izan nuen, e, novelea idazteak berak asko aldatu nau, honek asko aldatu nau, novelea guztiek aldatzen gaitu sin izen dut nik bina e, honek asko aldatu nau eta niretzat oso luzea izan da denborori zan nahi dut e, negua luzea izan da e, neguarekin zan nahi dut, bueno, gogorra izan dela e, nint neuk nire dolua egin izan dut e, novela horiak zebit bitartean orduan, ba, bueno, negua luze horrekin nahi noen ba, ba tristuraz eta miniet Eta bertasunez betetako garaia bat izan da la Eta bai, ba luzea izan da baitare, nobelaren idazketak eh hori. Saten dizuna, sentitu dudalako asko bizi izan dudala illabete horietan. Idazte fase horretan hala inen lehiotik begiratzen zenuenean edo kalean zindoazela idazte fasean bertan zer ikusten zenuen inguruan? Dein pasia zitzaidan, donosti da, da nintzen, eta portutipase banen bilela astegun batez, astegun ez guztatzeza donostiako portua, e, iri aldotan dagoenean edo, e, bueno, historiaren barruan e, ninduan, ez da, eta halako batean gurutzatu nintzen emakume batekin, eta zan, haida, ba, hau da zara. Ba, ez dakit, ba, dide zara ikusi duen, e, idazketa porzesuan bertan, ez dakit, e, beste zerbaitengatik galdetzen zenidan, edo, Libre ikustea, libre da, begiak jartzen ditugunean egan, sara ikustea noen zopalita? Hmm. Iruitu zitzean, zanuen, hau izango hori sara, hau da, sara, nahi. Eta idazketa lana bukatu eta ia urte betera gaur? Zer ikusten duzu? Jo, ba, ba, da da luzeari da izaten, eta oso edera. E, da berriak arri dit, novela hau argitaratzeak e, neguaren kontrakoa e, post handiak eman dizkit, zentzua e, ez dakit elkartasun handia zentitu dut bino Davidetan eh? e, nire gustatzen zait niretzat oso importantea da bueno e, novela, animalia esan dizudan animalia gala esan dizudan hau bizitik egotea eta nik askotan imaginatzen dut nire barruan sortzen da ez da e, hasiera landare moako bate visualizatzen dut hor zakitasi ni niri gertatutako gauza batzuk erabiltzen ditut hasi modura baina azkenaiz gure ezatzen eta ezagite jakin maketa lanetan eta bueno ba, forma hartzen doa eta eta fikzioz e, jantzen dut eta eraldatzen joaten da ezta talako batera sentitzen dut aina landia aina lanio handiagoa nire gorputzetik kanpo ateratzen dela bere adar eta austu eta E, guzti egin ezta, eta, eta nire gandik ateratzen dala talako batean bukatu denean askatuin behar da, eta zait novela hoa askatzea, zait esatea bukatu da, e, atalak idazten jarraitu nuen, baina konturatu nintzen, novela beraz bukatu zala. Txararen, bueno, bintzat kontatu nahi nuen biraia bukatu zala, eta niaren nintzen da nire bidaiarekin jarraitzen, bat bizitzarekin jarraitzen dugun modu bertsuan baina novela bukatu zala, eta eskatzen dert da. Eta eskatzen denean sentitzen dut, edo edo bizualizatzen dut, edo gustatzen zaip pentsatzea, animalia bizion badala, eta erasten dala galopatzen e, mundurantz eta, eta irakurlengan antz eta, bueno, e, irakortz irakurtz liburu irakurtzen duten guztien barrura ba ez da iritsiko. Ezinezkoa da, baina bai, ari nei bizten eh askorena iraite eta Niretzat hori da. Ba, eske ez takinola san. Eh dizenu deskribatu eh horrek ematen midan betetasuna eta ez da poza ez eh, eh, da ere, posible ez suite superficialegia. Eh eskreba betetasuna, ez takinola esan ze ni neuretzati azten dut, ezin, ezin naiz bizi iratzi gabe, eta gertukoak ezagutzen hauten hori esaten diate. Ni neuretzati azten dut, bizitza digeritzeko neure modua dalako, eta bizitzari munduari, itxasoari neure uruari galderak egiteko nire modua dalako. Meina gero behar dut, e, bueno behar dut, edo dutero etorri izan da, askotan konekzi hori ezta, zubia esaten dudana, nobelak zubiak dira, niregandik gandik zugana ino iristeko ezta, eta oso edarri izaten diatik nolari da nahiagatzen uvela eta, eta nixentitzen dut e, animali hori ja jende askorengan gan dela zuk esaten zenuana ez da eta, eta, eta hor ja sustraitzan dala zon behitu zer egerra igan sustraituta dagoena adarren bitartez atera da eta eta ba, beste batengan sustraitu da berri iruditzen zait bezinea errago alain ez dira Ala, da esaten ari arizarena behondizula? Alaine ama izatea ikaragarria da. Ama ez izatea ere ikaragarria da. Eta ama izan nahi eta ezin izatea ikaragarria da. Hori da. Gaze hondo esan duzu unikati. Ez da esaten gainera. E, Beharba esatzen da lehenengo esaldi ama izatea ikaragarria da. E, ama ez izatea ikaragarria da ez da horren beste esaten. Eta ere gutxiago esaten da ama izan nahi eta ezina ikaragarria da. Eta mingarria da. Eta horretaz gutxi hitz egiten da, ezagun ukeia ezarrez, eta handi bat da, eta bueno, hortik idatzi dut. E, Nehaz du kontatuko dizu, et? Zara izan adu protagonista, kaipatu dut lehen, eta, bueno, e, bikotean dago beste neskabatekin, adreirekin, eta, bueno, horrazieran daude babakizu, amatasuna desin izatea, eta eta uznartzea nahi dugu, ez, eta erabakitzea, ezka. Orduan, bueno, batez ere ikusten da, edo beroago ikusten da, ba, batez ere esarak nahi duela. Eta beraz, eh, bueno, baina adreke ba, bat egiten du dezio horrekin, eta orduan joaten dira intxeminazio artibizialak egitera. Eta horrazen bueno, da prozesu bat, eh, luzea, espero txutena, hainbat oztopo eta zailtasun sortzen dira bidean, eta ez batak ez besteak espero ez zuten leku bat ere dira, eta, bueno, ba, momentu batean, e, zarak aurrera bakarreke ingo duz, Eta, bueno, gero etorriko aurrdu bat, ez ordunaldia aurrdu naldia ez pare, bila, e, modu idealizatu batean kontatzen. E, eta, gero, ordunaldiaren ondoren dator e, erbitzea. E, bueno, ba, sararen humeari zerbait topatzen diote eta, Eta erditin berdasara umeaz, hile egiten daume hori, eta, bueno, ba, abortu bat dago, ezka. Dezio eta nahi, eta bilatua izanen den, baten galera. Ta? Eta horrek dakarren dolu gestazionala. Eta hori ere, izindu egiten da, gure jendartean, gizartean eta, bueno. Bazkenean, e, nire literaturaan egin, eta nahi gabe izan dute, baina nire interesa hor dagoelako, egiten dudana da, ba, tabuak bihizkera joan, eta eta bueno, ez dakite, okindegiaren milaran, edo, edo lankidekin kafe bat hartzen ari garenean, hitz egiten ez daitugun gai, gaietara joan, joan izan nahi dut, eta, eta bueno, kasunetan amatasunaren terrenora joan naiz, baina, ba bueno, ez, ez dutitz egin, ez dakita amatasunaz, E, kontatzen, diguten kontakizun bakar, hegemoniko, eta idealizatu hori ez da. E, kontrara, nahi izan dut, hortik alden du eta beste leku batzuetara zutera aile gatu. E, daudenak, eta bueno, bintzatu hor nahi izan dut, argitxo bat, biztu. Esan behar nizuna lehine, muturre ere duzu, baina muturrak mutur dira erdigunean jartzen ez ditugulako? Horria, ha, nahi bait motorra ez dagite zerren abortuarena edo sanayi eta hortu abortuak gertatzen dira asko. Lau ordunalditik bat ez du aurrera, e, modu naturalean. E, eta gertatzen ana da tapatu egiten dela. Ezta horratas hitz egiten, ez horratas hitz egin nai, e, eta horrak eztu besterik eragiten kulpa culpa e, eta errua emakumearengan. eh Errua, eta lotxa, eta eta gero, bueno, emakumea bera ezeintzea. Ze irubitzen zaite, bueno, ugalkortasun prozesu edan emakumea ezeindu behar dala, ari dira, emakumea bat, ama diren emakumea pila bat esan ez, e, bueno, ba, ezeintzageiago behar dala, urdun aldian, erditzean, eta gitasko, zala ez zundute, violentzia austetrikoa, hori ere badago, e, novela honetan, E, erditze ondorengo garaiari ere nahi diogu ez dakit e, ikusgarretasun gehiago eman ez emakumea ez da zeintzen prozesu guzti horietan bueno, pentsa are gutxiago zeintzen da e, umea eztenean jaiotzen e, eta emakumea eiek, askok izigik e, daramate galera soinean ze hori soñean gelditzen da gaur putzean gelditzen da ez da azten Eta ezin da, aztu, bainera. E, egiten da, gillen ez jota integratu, baina askotan ezin integratu ere egin, baga izarte mudura, jendarte mudura, ez diogulako espaziorik ematen elkarrezketa oiei, gertakari oiei. Baina izuzun ere, muturrekoak direla iruditzen zaigu, ez ta? Ba hori Ezti ez du gulako horretaz ez egiten. Eta bueno, ba, novelau, apur bat orrantzua. Gero ez da, <laughs> ez da intxerrez, ez da Bada, baina bueno, beintzat askok esan diate askatzaia dala min horri kabida egitea eta bueno, egertasunare sumatu dela. Ni ez da importantea daste. Eh, ni ke gertasunetik ere dut eta sentitu dut idatzi bitartean alako teknolasian esperantza moduko bat. Eh, hortzingo gara begiratzen mozunean, eh, ilontze batean ikusten uzan urrunean harttasun bat eta ni sentsazio epela hori euki dut idatzi udanean. Eleberriago. Zergati karena, karena behartzen ez da? Bai, bai, bai, hazi, egati gainera. Guti leheningo... eh, bueno, atala, justu guti idatzi nuen lehenengo atala, ez justu horra agertzen dena, eh? lehenengo mura, baina bono, lehenengo zati haidatzi nuenean, ikusin nuen karena, zala. Zergati karena, bueno, karena da placenta. Eh, baita ere, irakurle asko esan didate, behiratu dutela... Ez ezaguna zeigulako askori itzori nik neuk iazik azi nuen. E, Antzine mundi zao odolekoak noen lan irakurri mundi itzale Eta marabillatuta galditzen ditzen fonetikarekin, ta fintsatzen honbe hitu nahi zoitera higi behar dut. E, Nokezan gozean, gainera izen bezala erabiliko nuela, ez da? Ba, asko kezontziaten hori baizte gira joan zirela begiratzera, eta ikusi zutela itsasontziaren aztiko... Alderbia da la. Ainz susen ere itxasoren hasien gelditzen da kanpotik ikusi ezinena. Epideotzeetan idati zoragarria zera justo nik nabela honekin egin nahi nuana. E, eta da ba, itxasoren hasian e, ikusi ezin gauzak, gausak ikusgarria egin. E, Esanaituz eh ez ezto hitz egiten amatasuna dizk eta amatasunaren alderdian eskutatzen edo urastian edo, edo ez e, ikusi ezin ditugun leku batean dauden Azpigai eta azizta, asko guztapuzitzaidan. Eta karen izan behar zen, bueno, azkenean e, gero legratu bat egiten diote, e, protagoniztari, ez dakit, ordunaldi hori sentitzen du, ba guztizia, kentzen diotela, erauzten diotela, ia, e, karenaren ondarrak legratuaren bitartez kentzen dizki dote nean. Ezan ariot, karenak nik uste simbolizatzen duela, e, bueno, aurdu naldi horren... E, aurruna hori izan zala aurruna hori existitu zala zera askotan gertatzen dena da e, galera bat eukilu zunean e, abortu bat eukilu zunean etenga besatzen dizute e, ez dakit eukiko dituzu beste kome batzuk, lasai, zara askorek gertatzen e, e, gizarte modura egiten duguna da esabatu miniori ez da, eta, eta ez dugu zilek izatzen, dulo gestazien da e, gutxien edo non baitan ikakurroen dokumentazioa handia egin behar izan dut, nabela bitazteko, ta bueno, haipatzen zen gure e, guruari eta albokoari baimantzen diogula, dolu bat pasatzea, ez dakit, guraso bat hil zaizunean, nahiz eta guraso hori naguzia den, e, izan den, edo lagun bat hilzen zaizunean edo galtzen duzunean ez dakit, proiektu bat asko maite duzuna, baina, bueno, ez dara zige egiztatzen, eh, umea, bueno, e, naldi bat, nahi duzun ordunaldi bat galtzen denean, ezta. Eta eta eta hortik datu bat eta karenak simbolizatzen du azkenean existitu zala. Ordunaldi hori, ze, ez, tarteka gero sentitzen du benetan, existitu zan. Ze, idizten zara momentu batean zalantzan jartzera eh zure bizipena. Aizuten ere ezabatua delako zure mia. ezabatua denez zure mina dezagun izkilarriz, ezta? Jar dezagun Jardezagun, larriz, jardezagun mina minaitzarekin topo egin nuenean, lehen izkia eme hori maizkulaz idatziak, pentsatu noen, asmatu dezuela, hine. Bai, zerba. Ezabatzeko arrisku gutxiago dituelako, zenbat eta izkilarriago zidatzi? Bai, bitu ez dut, bat, ez dut pentsatu, enuan pentsatu horretan. Baina bai, bai, horrek ere, ikusten, novelak hartzen dituz, beste zentzu batzuk, hartzen duk bat bizitza, e, besteen e, gorputzen eta bizipenetan, bai. Miriorra bat ikusten asko galdetzea, ba. eta zelan zentitu den, ze beti galdetzen dugu, A, eta zeiru ditu zeizu, eta zeiru ditu da baita ere burutik, ez da? Analizatu, novela, zeiru ditu zeizu, eta ni gehiago interesatzen zait, zer zentitu oso galdetzea, zer nil literatura sentitu egiten dut batez ere. Sentitzen dut, noski, e, intelektualki ematen didalako plazeran dioat. Burut zerbait e, adimenarekin lotuta doa baita ere ezta. Baina adimen horretan eragiten didan plazera gorputzean sentitzen dut. Bueno, ba, minarena, bai, hori da, giratik. Ba, nik egin nuen, e, bueno, intuiti boki, iraztun dudanean e, zagit, e, barruak izaten dit. Eta ez jakiten oso ondo zergatik, E, hartzun dudan bide bat, mina jakiten dut bide hori hartu dardu dela. Esta? Eta kasuanetan, azimintzen mina eme larrez idazten, mina pertsonifikatu azala sentitu nuelako, esan nahi dut, sentitu nuen, e, ataletan idazten, mina nola idazten nuen, e, jo ematen zun, benetan animalia bat zala. Gorputzaren barruan zegoena, kontrakzio modura, E, edo, edo min psikologiko modura eta atera naian azarrika atzasalekin, zeikita zaparrekin, eh ez dakit sator desituratutako monstruo zbat imaginatzenuen, bakizu eta borragika e, eta konturatu mentzen mina badala zerbait ez dakit badala gutxidan dizunat, baina ova ja badala importantea mina ikusteak go geuk izan, minari begiratzea e, asko esaten dego minak, gutaz eta dena fiskatarraro egiten zait honetaz hitz egitea iratzi ez zakite ulertzen den e, nobela irakurri ez duenak beharra ba ba bueno e, beharra ba ez tutan arrapasen baina bueno hori erandu dago dena ez ulartzea buruz eta sentitzea tarteka istika e, gorputzetik ez eskakite bai hau hurbilketa saiakera bat amu bat entzule horrentzat liburura hurbildadin alainik sentitutude da nada bakardadea nik sentitutude da nada Bidea zararen ondoan egiteko beharra. Zara da. Zara, karena, umetokia eta umekia. Eta ingurua, utxamarre da ikusi dut. Hmm, bai, ba beste irakurketa da da. Bai, eta zer berrazure pardetik, eta bera akompainatzeko gogori. Bai, horregi ikusi nuen, e, zarak bakarek egin behar bidea. E... Gero Adri ere bere bikotea, bueno, e, eiazan parte batean makarreka gartzen da. Novelak e, zei zazpi partea duzka batean makarreka gartzen da. Ez takizargatik barroak eskatzen zian bakarbadea egon behar zala. Ez ta hitz egiten bakar badeaz, baina bakar hor dago atzean atezuan, ez e, etengabe. Eta eta hori ere bada utxu bat, ez da, utxune bat, baina solidifikatu ditenda, ez da, eta bada zerbait. E, hartu egiten du ez za eta bai bai ez da in zergatik argineukan. uste udala e, iruditzen zaidalako asko eta askok bakarrik egiten dutela bideo hori algun jendea ukita ere. eta ba esaten dizunagatik ez talako hitz egiten gaiagoetaz, eta eta ez da hitz egiten ez diozu bizipen askori e, leku ematen ez da ez bizipen askori lekua egiten ba azkenean bukatzen dugu Bizipen horiak euk dituzten, pertsonak ezagatzal. Sarak dio bizi ez diren umen iherria dela. Bere gorputza. Guau. Wow. Bai. Horra, bai. Alako saldiak nuna sortzen dira. alaine? Bazoaz, bazoaz, eta eta hor daude, tira askorik egin beharri gabe, somatzen denik. Bai, bai. Bueno, gero beti e, ustu dut, e, infrabaloratu egiten dala nire saiakera eta bon bueno, idazteko zak nuuz beti oso intuitiboki egiten dala, baina aldi berean borroka bada idaztea bera, es na dut e, urte erdi horretan e, horrego naiz eta gatazka e, kontinoa da zubakizu e, nahi duzu iritsi leku atera ezakizu nora iritxiko zaren zagitsu e, barruan daukasun hori islatzen asmatuko uzun, orduan ez da erraza, esan dezagun irastea, Baina egia da, e, bueno, lortzen uzunean sartzea eta bueno, borroka dantza horretara egokitzen sarenean, eh bueno, bilaketa da da eta bilaketa horretan zagit udazkenean ostuak bezala tarteka herortzen dira horrelako esaldi batzuk eta eta bai, gogorra da esaldia baina ni behintzat e, edertasuna ere topatzen dut ikusten du alako esaldi horretan e, bizi ez diren umen nigerria da nire gorkutza edo lako zerbait badago lamaitasun bat e, bueno, e, materializatu ezin izan den maitasun bat baina hor dagoena ez da dago aldarri bat e, zararen egiaren eta bizitenaren aldarri bat dago ume hoiek bueno e Non baiten, iarri batean ere, dire bat ez esan da, estigelako esistitzen. Bona, zidira munduan, leku e, batzutan eta higerniak sortzen, e, jaio ez diren, edo hilda jaio diren e, zaz. Berdun, bueno, bada gualako aldarri bat, e, zatea, bueno, higerni batean badare, ume hoiek badaude, badira, bizidira, hilda badare. Eztakit, eztakit. Nik ez tira minari iesa egiten, e, enago ez da ere regodeatzen, eta nobela ere ez da hori, eta hori oso argiutzen nahi dut, ez da homorgotik iratzi da, iratzen, eta, eta niretzait hori batera gustatzen mina hori nahi zorralakoa, baina bai iru ez daite, da etengabe minari iesa engabiltzala ez da, denok horrela ez gaituzte, eta horrela ikasi dugu. Eta esaten da temizuna, bertan, minaren barruan ere topatu daiteke zentzua, ez dakit. Eskotan gertatzen da ba, minez gaine ez egiten ari zarenean ikusten duzula, ba, ez dakit dara ez duela zentzurik, zuretzat behar ba, gizartearen zoldai baina zuretzat ez, e, edo konturatzen zara, ez dakit daukazun ez dakit ez duela aurrera jarraitu behar edo, edo lan ez aldatu nahi duzula, edo ez dakit, ez da, eda egia hoiek ikusten dira E, egiarekin solaaldiak eukasunean era egiarekin sola azaldiak ukitzeko beharrezkoa da e, mina ere ikusteko preste egotea. E, baitare beste gauza esan dezagun atxe egin zaizkiun emozio guzzio horek me minaari ere erreparaatu behar diogu regatik eta horregatik ere bai. Kontatu egin nahi du Sara kaurdun dagoela. 12 asten mugarrira oraindik iritsi eztenarren. Iritsiko denik ere ez arren. Baina batez ere beste arrazoi bulkada zioa izeko izekorronte guztien gainetik 12 aste horietan gertatzen dena gertatzen dela ere ez errez litzatekelako tapatu behar. Ez errez litzatekelako gorde behar giltzapean. Egunen batean zure semearen alabak Betidanik giltza zitsita egom den kasoiori, batekin zabaltzen duen arte. Ezer, ezer, ezer ez litzatekelako isildu behar. Ez negarrez marru ez, oiu ez, intziri ez amorru ez izena bizen, ez erditze, ez tristura, ez odoluzte. Karena, alaine agirre, elkarrarkitaletzea. SRSRSR er, resultadokelako er, er, isildu behar. Norrari daizketan alaine. Sara edo alaine. Ba Sara eta alaine eta zu pasago nuke eta, eta asko eta asko. Zenditzen dut novela bostela bakarren idea emako me asko daudela novela honean barruan eta askorekin hitze nuen. E, bueno, horrelako bizienak bizi e, izan dituzten eta isi arazi dizkieten askorekin hittzen egin dut ezino zan nuela hau izan badena ezpazan izango baita ere haien militantzeari esker min e, neuuk ere beharra ikusi nuelako hau ikus arazteko ez da. Beaien saria emanziatenean e, jasouenenean e, bueno, ker hoko Itzen artean, bueno, betiko aprotokoloariok diren eskerrak man behar duzu, eta bar, e, baina amaitu nioen, ba, bueno, nire bizkurtsoa edo desendezagun, emakun nagoztia hori eskerrak emanez. Esaten nuen beraiek, e, beraien mina, gure mina, ikusgarri egin dutelako horri esker, ikusi alizanuela nik neuk, nire mina, eta kasu egin alizaniola, eta, eta nire minari erreparatu, alizan dio dalako eta nobela hau giratzi dudalako, ari da baitare gertatzen katearen e, urrenu kate begiazta, eta da, ba, asko ari direla beraien minari e, begiratzen eta eta mina besarkatzen. Minak askotan hori besterik ez du behar, eh? No bat balitzen, beso artean hartu abestu, galdetu ze behar duen e, takit, besarkatu, ez da? Eganik sentitzen dut kate bat despregune izan laka te horratan ez da. Nik nobela oidaz realizatu lenagotik beste askoren aldarrieak entzun ditu eta eta horrek eraman hau nire gorputzera esan dezagun nire minare kasu egitera validazio hori ematera eta hori egin dut nobela oidatzi bitartean. Eta nobela honek bueno, esan didaten ez eman die beste askori, ba, para ba edo ez zakit aitzakia edo ba, beraien minari begiratzeko eta eta negar egiteko behar bada negar egin ez dituzten ba, biziten batzuk. atzuk dokumentazio lan aipatu dezuela inen, dokumentazio lan handia orain araizara eh aipatzen liburua, kontaketa, historia oso egituratua dago irakurleak irakurketarekin, literaturarekin asko gozatuko du gaiak zer pentsatu emango dio eta asko ikasiko du. Sentsazioa da zuk zeuk ziur, ziur aski idazketa lan horretan eta lan horren prestaketan batezera asko ikasi duzon modura, irakurleak ere tabuden gai bat haina gedian jartzean eta ha jantzia egotean asko ikasten duela. Bai, ma, Ordien duden ikuste e, aipatu dituzu e, bueno, bat da gaia eta gaiaren inguruan gabilza berbetan eh solazean beharra errazagoa delako, ezta eh irratian eta bueno ba jendearengana iristekota eh edukia hitz egitea, ba gaia zein dan kontatzea, ba, liburua lagurtzea... E, dokumentazio lana aipatzea baka jorrekin lottadu alako eta ikasi dugun guzti hori, ez da? Baina beste alderdi badauka baita ere zuk e, osundazen duzuna eta da, literatura dala hau, ez da? Eta ezta da behar, retorrelatik nahi nuke, bueno, hastu maratu edo gogorra da zi, e, nik literatura egiten dut, ez dakit beste zerregiten ez du dalako nahi, gainera txikitana... E... Eez egita ekor zeniz ban nire lagun guztiek eguneroko bat eh, eramaten zuten egunera idazten zuten eh, egunean bizi izan zutena, egunerako hartan eta ni saitu nintzen bi baino gainagotan baina ezin nuen eh, oskerria ematen zian horrela idazteak, hain, hain plano hain eh, edertasuna bilatu gabe ezta hori gerora ulertu dut nagustan ja Nik behar duela idaztzen dudan aalddiiro edertasunaren bilak eta horretan iibili, ezta galderak bota Post naiz e, ikasio gazu, aldi bean e, nik ez dute e, zonahiun dirazmoaez delala erantzunak ematea edo lezioa edo nik sentitzen dut idaztera noanean galderak egite noala ezta? eta beharaba batzuetan galderak egite hutsa ja nahikoa da ikusarazteko gauza batzuk, gaiak zabaltze hutsa ja nahikoa da ezta eta hori, bueno, esan nik eztu dala hitz egiten adituaren roletik edo, ez dela ezare kronika bat, edo e, e, zaiakera bat eta fikzioa, literatura da e, eta bueno, bortik egin dut irati ez dakilako, eta esan nizu da itortu izudu ez du dalako nahi beste modu batean egin baina bai, biak daude eta biak dira importanteak, eta nobeloanetan nik esaten dut niretzat literatura da nire beste novela guztiak bezala, baina egia hemen, nik bai zentitzen dudala aldarri hori, bueno, beste eta nebegond aldarri bat, eh? Nimen behar bada eh, inporta zeit, aldarri hori egitea. Edukiarekin lotuta. Azaruan jakin genuen, irun iria sariketaren berri, gero gorpuztu zen eh, liburuak, zeintziren aleine? Zure beldurrak eta pozak? sariarekin e, lotuta edo noarekin. O... Prozesuarekin batorre epaimai talde batene balorazio e, positiboa lehennik zuk zurelana askatzen duzu momentu horretan, Barnekoa, atzekoa mugatua behin liburu gorpututa hori zabaldu egiten da. Ireki egiten da euskal gizartera lehenengo. Eorreko dira gainerako espaziak. Zabaltze mai, ez dakit horretan zeintziren beldurrak eta pozak. Bueno, ba, eh sari aipatu duzu babitu. Esango dizu, sarian eh jakina zan eh bueno, sari jakina zan, así era tik. Eh, dakit, ez edo. Bueno, sumatu nuen, eh bueno, pentsat nuen, imaginatu nuen eh, epaima hori normalean osatzen du, ba eh, normalean, edo eh, geien go parte batean, ba idazle E, bat zutani baina nagoziako no, beste generazio bateko ez da. Eta, eta irudipera deukan edo, bueno, keska esan dira nire keskatako bazen paik maia gizoneko osatzea. Eta ez ikustea gai hau gai unibertsal bat ezala. Eten gabe gertatzen zaigu ez da. Emakumeok idaztun dutena, badirudia emakume bakarrik dela, eta gizonek idaztun dutena mundu guztia dintza da. Baina da, Gizarte eh, heteropatriarkal hor horren bueno, besteren artean, beste eh, kalteetako bat edo beste albon ondorietako bat. Hor hori bat ntezka bat eta hararriturgin nuen hori da. bai, ja sariaren berri izan nuenean eta emantziatela edo, e. Bueno, hoeta eh, esanda da nobelari eman ziotela jakinuenean eh, ikusi nuen, eh, bo epai mailan dotitik bost, lau ustu dut gizonezkoak zirela eta posto egin nintzen, harritu egin nintzen, eta posto. E, bueno, e, ikusi zutelako jo, gaiak. Eta, eta noski, e, zelan ez, boza, izogarri, zantzen, e, zari hurra jasotzeak, ba, bueno, prestigio handia du, eta, bueno, ba, kizu, e, balia zehuri, eta Eh, segituan dana izan san oso eskar. Eh, la bat, bat ez tes jakinuen, eh etzi jaten deitu gainerat ordunuste pentsatu nun bagenekien ze egunetan e, deituko zioteni irabazleari. Hori e, oinarrietan aipatzen zan eta bueno, ordun ba goizean zehar etzieten ez deitu, ba, ja ba, asimilatu noan, ba nula jaso ja sta ta. nintzen enkargutan talako batean, ba Lagun bateko asapa josu goiko idazle kolegare ez hori emak ezagizatzen dut, zerba? <laughs> ta, ba, iru niria, eta hola enteratu nintzen. E, Zarian e, zabalduzen, niritzu jaten deitu, eta ez dakit. Taia ja, gerutsiago dituziaten, eta handik e, ordu erdila inegoaztizeke dituzia merriera kolkartzuta bat iregatzen dut, zerbakin eta nire ninen goen sokego eran. E, alderdi ederren, banku batean eserita ordu betez, e, ezin izan nugalako momentu hartan digeritu bait askotan pentsatzen dugu jo eta gertatuko balitz, ezta, ta momentu horrekin fantaseatzen dugu eta gero oso desberdina gertatzen denean oso, bueno, ezagitz ez dugu espero genuen bezala edo eta bueno, poza eta, bueno, eta gero eh nobel aterazenean ilusioa, eta kits delurra de bai, eh bagaiagatik, eh urtea neramatzalako helduentzat eh idatzi gaba argitaratu gabe, eta nixentitzen nolako liburonek bueno, nina hoela desberdin beste leku batean, eta liburonek ere beste leku batera eraman hoela, eta bueno, beti daukazu, bueno, ba ez dakizula oso ondo zelan irakurriko den, eta bueno, meldur hori ez da, nigu zu denak doka gula, gure artean edizketan konturatu nintzen, e, bueno, e, landergarra dekin itzen inalizan uen, e, argitaratu benituen gure e, liburuak, eta bueno, ba, Ikusi nuen, ba, berakere ere ba, ez ziñon txiki hori esan dezagun. Baina, bueno, durangoko azukan pasazitza eran. Ozan, idote, atera eta segituan entorrizan durangoko azuka, eta, bueno, izan zan, magikoa. Zaten izuna, elkarrezketaren nazi eran. E, e, eta niretzat, ez ane dut, nik ikasi alizan dut baita ere pila bat. E, Durangon, bueno, ja, bro batan izaten nien arretaletxeko egi, jarri berdu gula, azta kitxirengendu bat, eta ardua atera, eta... Ze, hain goten gine, berbetan, e hain ba, guzgoten ginen beharbetan hori e, gerturatzen ziren irakurleak eta eta dioko ba, bueno, hor gelditzen naiz eta gustatzen zait jereine hitza egitea, zan da benetan magikoa etor e, e, makkompia bat e, beraien bizipena kontatzera, eta bueno, izen zen benetan oso oso intentsoa emozionala ederra, E, ez dakit elkartasun handila sentitu nuen denon artean e, ez dakit nola esan, oza, sea, binora bidetan izen zen benetan oso magikoa benetan eta eta gero baita ere nire kezkatako ezan, aipatzen e, gizona gizonena ez da, noela hau gizonezko irakurle asko, kezirakurtzea ba, ba emakume gaitzate e, gaibezala joko ere edo eta bueno, horrere harritu nahi onerako eta Bueno, e, eh iritsi zaizkit, eh eh gizarteko irakurle, as, bueno, zenbaiten edo batzuenen iritziak eta bueno, oso oso sentituta eta gustora irakurri dutela, eh beraiek biziko ez duten min bat e, beraien egin dutela irakurgetan bitartez eta bueno, ba asko asko asko gustunago, bai. Eta ze garrantzitsu den hori. Beraiek biziko ez duten beraien larruan bentzat biziko ez duten mina ulertu eta Miniorren onduan egoteko pausak emana izatea. Alaine hori bera, aritu nintzen ni pentsatzen, liburu irakurri bilartean, aldi, irakurri ala, pentsatzen nuen, nola irakurriko du gizonezko batek? Liburu hau? Bai, nik ere galdera berbere eukidut. Eh? Tanik uste dela, ono, interes garria dela. E, ariketa modura. E, Zagitik ikusi dut dintzat, gizonezko asko, ke, handia erakutsi dutela, ere bai, Baten batek esan zian durangonez, niren eskala tzat, eta, bueno, baten batek baino gehiagok mu mutilek esan nahi dut, eta animatu dituen, bueno, igual, eta ere, igualitak urri dezakezu, edo. E, eta grau ez dauz bat erazan egizun, aztu barik, zein importantea da, e, besteren batek esan izan dit, batek baino gehiagok, e, bueno, ema izan da eta ama bueno ume bizien ama zelur oan aldarrikatzen da ama bakarrak ez bizi, umeak bizirik gauzkaten horiek eza, zapatierako ba, zapatilerako lokarriak lotzen umei lotzen dizkenak ume eta badaude ba, amak e, bueno ba, umeak aurrera egin zutenak eta aldarrikapen hori badago ama guztien eguna aldarrikatzen da ba amaren egunean bueno baina aberretatik nada hil jotenta esan dizuna zan eh gertatu sei dala ba, askok esatea bueno haiek ama direla eta eta uste zutela urrun sentituko zuzela gaia eta oso kontrarrezta sentituko dela oso oso gertu eta oso oso barrukik eta oso gorputzetik eta gero eh egerrada bilizaten tx claro eh adira ilagatzen ezta esaten dizuna eta niguzte askok e, abortu bateuki ez duten arren, bizi izan dutela violentzia obstetrikoa edo sentitu direla, e, bueno, ez ikusiak, ugalkortasun prozesuetan. Horratik, e, bueno, nubelanek ez toka gai bakarra, eta etxai gustatzen ez dara gai bakarra abortua dibidez, zaipatzea, ez da? Agertzun miradibidez, eztu du horretaz hitzegin, baina laguntza bidezko teknikak, eta horiek da kartsaten ba, kostuak eta, bueno, ba, desgastea esan bezagun, e, bueno, hori bezetagugat laguntza bidezko tekniketan, Gerota gutxiago baina horrendik tabua da eta eta bueno, agertzen dira nikuzte abaniko badala. Eh, hainbat azigai, ezta. Eta eta gero konturatu naiz eta lendi neukan susmoa eta bueno, saiakerak irakurrita Adrian Ritsen amatasunaren inguruko liburua eta bueno, e, nik ere gailaz asko irekurri dut, zuretzat esan nahi dut e, galdera asko dauzkadalako eta eta nahi dudalako topatu gailarekiko e, nire lekua, ezta, esan dezagun. Eta sentitut Eh, bueno, eh nires sus moa eginda eh argitaratu denean eta da denok emakume guztiak, eh sentitzen garela paino la definitu, eh, ez da gizunatza, de edo ezikusita edo edo mina daukagula amatasunarekiko. Eh, ama izan aposti da daudenak ere, esan nahi dut. Eh, batzue, violentzia ustetrekoa hasan dutelako E, beste batzuek, ba, lamean, ba, kontziliazioagatik, e, bikote kero seksuala danean, ba, bikote hastalako horremeste inplikatzen ez dakit. E, ama izan ez, ba, batek ere zantzian, ez nire minez nago beti gaionek, zenik ez, ez dut nahi izan, ama, e, nik ez dut ama izan nahi izan, ez, da? baina gizartu honek etengabe, e, gogorarezen dit, ez dut zen egoista, egoizta, eta, eta barretara, zin dut, imposak eta bat bada, amatasuna, horretaz ere, apur bat, e, bur, ez da hitz egiten nobelan novelan, ola ez oso esplizituko, baina nik ustez sentitzen dala, edo sumatzen dala. Urbana ama e, ez dena ama dena ama izan nahi izan duena, baina ezin izan duna bur, nola, esan baina danok nik ustez, sentitzen garela, e, gaizki edo minez e, gizartean e, dagoen, eta txikitatik seinalatzen diguten mamut honekiko. Zinatzen da mamut bat, Animali handi bat, hor dago, etengabe, egunero, ez dakit hor daukagu, ez da? Eta, eta bakoitza bizidu, ba, leku batetik, baina leku guztiak, dira ningarriak. Eta hori ez da gure kulpa. Hori da, amatasuna, ba, eraiki dalako, e, bueno, ba, esaten genuena. Patriarkatuak eraiki du amatasuna, patriarkatuak, zene, bizonek. Itza egin dute amatasunaz eh, erabaki duten nolako izan behar den, emakumek nola egin behar duten, nola estuten egin behar, zer sentitu behar duten, zer estuten sentitu behar, eta bueno, nik usteia badalagaraia aspalditik, baina, bueno, eh, ba, altxagaitezen eta altxaritzagun gurea hotxak amatasunetatik, eta guztatzei pluralean esaten, Ez bakarrik amatasunetik, ere eh, ama naiz, eta me bizirik ezka, E, amatasunetatik. Amatasunak asko dira, anitzak dira, e, bakoitzak bizidu modu batean, ez askotan nahi duen moduan, eta guzti eman manberdi joa. <totipen> Ya tomar el camino equivocado voy a salirme de la trayectoria voy a meterme en líos jugar con fuego en cumplir las normas voy a seguir tu senda peligrosa voy a encender la mecha voy a volver Metirme de fiesta y perder la cuenta Boie salira... Liburua bizi, bizi dago alaine, ari da bere bidea egiten eta besteak beste txella eren horita lauan Tabakelareako Kutxa kultur plazan estitxu Fernandez egin zola zean arituko zara? Ai, ez debo, mirati, bai. <laughs> bai, zagaien estitxu Fernandez, ba, bueno... En denok ezagutzen dugu, ba, komunikazai egizat, telegizatik eta bertxeta atiketa ezagut izan dugu, baina, bueno, bere, mm, bueno, azken aldian edo, psikologa da, eta bere lana horretarantze eramandu du, eta, eta matasunaren inguruan asko lasko, eta, eta ni etzote referente badana horretan, eta... Eta bueno, diez atoge ore handia da berarekin agon alizatea. Eta abitu, eskerrak esan duzuena ze hartuta neukan gonbidapena luzatzea, etorri nahi duenak, etorri dagia, sarrera doakoa da. hori e, bai, foro kontuengatik eta eskatet hereda, eh kutxa kulturren, eh bertan ere eskatze egongo dela, eh momentuan. Ustegunean da. Uste gut oker ez Nia bueno, e, informazioa, sabes seletan dago, e, nire nere perfilean, kutxa kulturrekoan bestela, elkar argitaletxekoan bestela. Zuri bestela galdetu direzak zutela irati eta pasako izugmik eta jo, etorri iradia hemenetan. Ose, erdi gogoa daukan eta erdi, ba gizu, hausartze ezakiena, nahi, nahi zaterri dutuko bai ez, zalantza dagoen etorri iradia. Danig anera nahi dut izatea, bueno, bi oke gara berbetan eta baina jo, nahiko nuke benetan jendea sentitu. Eta, eta segurunago, zabaldingo da delkarrezketa eta horrelagoa izango da benetan aberrazgarriagoa eta usko zesanguratxoagoa eta bono, mila, mila, ezkerrik gati. Otsaianen hogeita lauan zazpietan tabakalerako kutxa kulturplazan, alaine agirre eta Estitxu Fernandez solasean. Karena abia puntu hartuta amatasunak ardatz. Balaine, lenik eta behin eskerrik asko liburuarengatik. Bai, eskerrik asko, jori. Orei ateraren zure eren, liburuari eta eskerrik asko gaurko solasaldi honengatik, solasaldi pausatu, lasai eta ireki honengatik, Zabal Zabaletik eh aritzeagatik hala behartzen izan. Bai, eta gero bazurekin gustora haritzan ez beti, eta bueno, naur egon aterrenizu alkoira. Eh, Teha ekarri jo, tegia esan ortsu zait, zorran dute berbainda entzik <lipen> izan dute zurrupa batin, bueno, berra pikoa naiz, baina, bueno, eh, baita ere esan beharri zu, hitz egiten du dala, lasai eta gustora alazen sentitzen izenean eta beraz, ba, bueno, eskerrik asko ziratik. Que cierro los ojos, me entra mucho miedo de no volver a verte. Voy a salir a buscarte, voy a salir a buscarte. Que hoy las estrellas se ven más brillantes. La... Alainak herren, Karen Aliburo, a besarte ba, besarkada estu bat gu, ba, guazaleine besarkada estu bat eta pasa eguna, polita Berdin abor Mi hubiera estado conduciendo a este preciso momento y es que siento como si toda mi vida mi hubiera estado Etzeken, Etzekin hori uste zuen bukatu zela dena. Bukatua zela guda, edo behintzt egun horretako bataiak. Hortik aurrea bestelako borroka batzuk egin beharko zituela sumatzen zuen, baina ez. Ez bukatu gaurkoz ere. Gudu zelaian dira oraindik. Etzekienen karena kanporatu behar zuenik. karena umearen ondotik zetorren zerbaitztzenik ere. Etzekienen, Karenaz ere erditu behartzenik. Ni bera Karena, Alain Elkar Arkitaletxea. Iruniria Saria 2021ean haso duen lana. Ni bera estado conduciendo a este preciso... Un momento este matzaile legez tal es edison edo arkin medez erdia... txin badoa berriro, asira asiratik eh, konta idazio non topatu duzu hau? Otxaiaren amaikaren bueltan, emakume zientzialarien egunan, emakume zientzialariak ikusgarri eta eredu egiteko alegin horretan, edertasuna topatu duzu, marabilla hu? Ba, izare Bilatu eta tira bilatu gabe aurkitu dut, e, Manu boiogana, bertxolarik talagunak e, saleratu du. E, Iabetean behin edo, bertso bertxosorta ederrak partekatzen ditu gurekin gai ez berri nieninguruan, baina beti ertzeko gaiak izaten direnak askotan, eta sentibera eta suna idatziak. Eta ikaragarri gustatu zait beste behin eta asko eskertzen diot. Ez dezagun sinatxi, ez ziren ikizan? Zora garria. Otxaiak amaika, e, elederri kasigenio natzo? Izan zela? Valentina ere, Errusian jaioa, espaziora salto egintzen lehenengo emakumea, lurrari berroita sortzi bueltan manobentzizkion? Zora ebatu gabe? Bai, eta eusodera irudituzia ez? E, atzo ikusi ninduen bezain pronto, ba, nola esantzi edan, ez? ikasi zuen eta zenbat ikasi zuen, eta ikustea ez, e, bost urtekoek eke zei ikasgai, barrenatzen dituzten, nola barrenatzen dituzten, bostkarri ba, zait. Atzo txaiak ama ikasientziako emakumearen eta neskaren nazio eguna estadi atzokora mugatu, manu goioganaren sorta kantu bihurtuta. eta ezagutu asmatzaile legez tales Einstein edison edo arkin medez erdiak ezkutatu dizkigute berez pertsona asko jardun zirengo gogo trebez etzirenak gizonak zuriak erez etzirenak gizonak zuriak erez oblisa ditu zen teknologiaan, babittzen laguntzaile zena teorian, Munduak eduki du asteko zorian, lehen programatzaile gisa historia. Gorde behar genuke gure memorian, gorde behar genuke gure memoria. Ariatelkes ere ez da maiza gertu Eguzki energia zuena ikertu Lehen eguzki labea utzi zigun gertu Eta landako zenbait erriska suspertu. Argindarra dugunok zergatik eskertu Argindarra dugunok zergatik eskertu Mar, izarrai juntzen, arituzen uinak sumagaitz bihurtzen, senale sekretuen teknikata sultzen, guilfia ere ari esker garatuzen. Eta zergatik ez du inork eta zergatik ez du inork ezagutzen daiduzunean nontzauden benetan gladiz buestekin sentiz aitezke horretan, funtsezkoa izan zen ikerketen bueltan gaurko GPSen matematiketa. matematiketan baina ez katu gure orbitetan baina ez zinko katu gure orbitetan craen bizitzaz, astean galdezkan, hariko ginateke gallerii ieska, barkasmatu zuen protestak protesta, Etxean egiteko aurdu nal ditesta. Gizon uskeria arerentzat euskeriak ez da, Gizonzri arerentzat euskeria ez da garria da, ba. askoren helburu, dipkarupek erraztu duena seguru, Eguzki energia hartu ziturburu, ra arazten duen teknika sortu du. Merezi bezainbeste eskertu aldugu, merezi beste, eskertu aldugu. Lontzori, jarrita begira, makina bat sortzeko gai izan zentira Bertan elika gaiak dira Jaxan garritasuna hobetuz argi da Nasan ezaguna ba, hemen ez ba Nasan ezaguna da ba, hemen ez ba Short. Giren einean zenbait behar zan, jartzen gara erantzun honen enpeskizan. Emakume ugari aipatuen en gisan, naizetan aita utzi dituzten gerizan. Este tezagun sinetxi ez ziren ikizan, ez tezagun sinetxi ez ziren ikizan. Ze guapo zauden, amak zizun esan, ama apo ez apa, erantzun zenezan, naiz da esenekien, guapa. batan hartuko dugu tartea, ipuina zitze egiteko? Bai hartuko dugu, ointxe manuren bertsoen liuran, nahi. Dorretak zistegin dizu aste honetan? <laughs> bai, zistegin ditu eta <laughs> sola sali politia izandugu. Honta zitze egiten duguena akaso hotse eingo diogu eta bere sartuko dugu sola Bai, gustora, bai gustora. Asko dakite ipunez. Eta ipunez direna zer bai. A poa ez dela. Proiektuari ez da garatzen, ezta? Bai, kara-ari, eta aste honetan aritu naiz ni nere ikasleekin ikasgelan zen eta sekulako lana, sekulako lana egin dute. Eh, lenda bizi kantu aztertu, hitzak aztertu, irudiak aztertu eta iradokitzen dinaren gaineko auzko lanketa, baina aurretik e, etxekoekin ere partekatuta bai Guraso, Anai Arreba, Aitona Mona, eh ba zoragarria zoragarri izandaste hau eta zoragarria da Bakantunen inguruan, ez, biltzen ari naizen eta ari garen guztia. Iruditzen zaite edertasun handi bat sortu dugula eta ari garela sortzen. Eta hori oso errada da. Ama, orain arte pitxi dina ikusi eta mutila intzera uste zenuten. Baina orain nire bihotza ikusten duzue eta badaki zuen eska nezera. Eta ondo esan dugun bezala gupopatik gara emateko eta hartzeko jaioak eta datorren hasteean, ba, ematea tokatze zaigu eta izango duzu gure berri. Zarena itakan ordea beste itzordua daukat. Atzeratu eta atzeratu eta atzeratu gauzatzea koostasegon itzordu, Eta nik tximele eta ditut zabilan eta badakit berak ere dituela. Niko goz nagoela eta bera ere bai. Behin, behin batean, eta, hemen ona eta ara madrildik bueltan ebilion doren. Daude, itzortu adu, itakan eta ez duzala utxik egin. Aizipuñekin une, Datorna hastan egaitz Mikel Urdangarin. Bainik ere baditut. Tximeletak oso oso maiteko dut Mikel Urdangarin musikari eta kantaria eta dagoeneko desiatzen. Pentsa durango egin genuen hitzordua benduan, bere irrikaz, gu ere bai, otxearen meretzian, Mikel Urdangarin kantaria, ementxe, itakan, gurekin, eta zurekin antzule. Zago, zipunekin... Bilartean zoriontsu. Rakiigaro liburu batekin bada. Azaako ipuinik ez dago. Datoren haste bana jo. dago.